Розділ 40. Поки Скарлет не розбухла так, що навіть велика чорна шаль і туп туб уже не приховувала її стану, вона і Френк часто протискалися через живоплід у глибині подвір'я і прилучались до вечірніх сходин на ганку Мелані. Примощувалася Скарлет завжди в затінку, щоб нікому не впадати в око, і звідти, непомітно для інших, у волю не дивлялась на обличчя Ешлі. Скарлет і приходила на ці вечірки лише заради Ешлі, бо розмови, які там велися, страшенно її нудили. Вони завжди йшли за уставленим зразком. Спершу мовилося про скрутні часи, далі про політичне становище, а потім незмінно про війну. Дами бідкались, як усе дорожчає, і запитували у чи повернуться коли небудь добрі часи. Обтяжені всезнанням, джентльмени, звичайно, відповідали, що такі повернуться. Це тільки питання часу, а скрута явище тимчасове. Дами знали, що джентльмени брешуть, і джентльмени знали, що дами знають, що вони брешуть, а проте одні бадьоро брехали, а інші вдавали, наче їм вірять адже всі знали, що скрутні часи не для того настали, щоб скоро минутись. Коли тема скрутних часів вичерпувалася, дами заводили мову про дедалі більшу зухвалість негрів, висловлювали своє обурення саквояжниками і говорили про те, як принизливо бачити на кожному перехресті солдатів Янки. А що думають джентльмени, Чи закінчать, коли Янки цю свою реконструкцію в Джорджії? Джентльмени запевняли дам, що реконструкції ось-ось надійде кінець. Тобто відразу по тому, як демократи знову одержать виборче право. Дами були досить обачливі і не питали, коли саме це буде. А набалакавшись про політику, бралися за війну. Тільки-но, де зійдуться двоє конфедератів, як темою розмови стає війна, а де зійдеться їх кільканадцятеро, то вже весь схід війни енергійно переглянуть. І найголовніше в тих розмовах – словечко «якби». Якби Англія визнала нас. Ось якби Джеф Девіс реквізував усю бавовну і встиг до блокади переправити її до Англії – Якби Лонгстріт виконував накази під Геттісбергом? Ото якби Джеб Стюарт не вирушив у рейд, коли Мастак Роберт так його потребував? Якби ми не втратили непоборного Джексона? Якби Янки не захопили Віксберг? Якби ми втримали ще рік? І завжди. Якби не призначили Гуда замість Джонстона? Або якби не Джонстон, а Гуд командував під Долтоном? Якби, якби. Колишнє збудження оживало в тих протяглих голосах піхотинців, кіннотників, гармашів, які вели ці розмови мирними вечорами, воскрешаючи в пам'яті дні, коли життя їхнє буяло у розповні, відновлюючи на взаході самотньої своєї зими гарячу пору літа. «Вони ні про що інше говорити й не можуть», – думала скарлиць. «Тільки про війну, завжди про війну. І по вік ні про що не говоритимуть, тільки про війну» аж до самої своєї смерті. Вона бачила у батьків на колінах маленьких хлопчаків, як ті збуджено дихали, як у них горіли очі, коли вони прислухалися до розповідей про нічні вилазки і відчайдушні кавалерійські атаки. Про те, як підносилися південські стяги на ворожих брустверах. До їхніх вух долинав барабанний дріб, і звуки волинок, і поклик повстанців, а їхнім очам бачились босоногі солдати, що йшли під дощем з пошарпаними прапорами в руках. І ці діти теж ніколи ні про що інше не говоритимуть. Їм здаватиметься, як це чудово і славно, битися з янки і вернутися додому сліпцем чи калікою, або й зовсім не вернутися. Усі вони люблять згадувати війну, розводитись про неї. А от я не люблю, мені неприємно про війну навіть думати. Я б геть усе це забула, якби могла. О, якби я тільки могла забути. Її аж морозом обсипало, коли вона слухала розповіді Мелані про Тару, як вона, Скарлет, героїчно повелася перед лицем Янки, як вона врятувала Чарзову шаблю, як самовіддано змагалася з вогнем. Згадки про ці пригоди не захоплювали Скарлет і не викликали гордощів. Вона взагалі радше б і не пам'ятала про них. І чому вони не можуть забути? Чому не можуть дивитись вперед, а вічно оглядаються назад? Дурні ми були, що розв'язали цю війну. І чим швидше ми про неї забудемо, тим краще. Але ніхто не хотів забувати, а ніхто, окрім, здавалося, неї самої. Отож Скарлетт була рада коли цілком щиро могла сказати Мелані, що їй уже ніякого показуватись на людях навіть у присмарку. Це пояснення цілком задовольнило Мелані, надчутливу до усього, що стосувалося народження дітей. Мелані страшенно хотілося ще однієї дитини. Але доктор Мід і доктор Фонтейн в один голос перестерегли її, що за другу дитину вона може заплатити життям. Проти волі примирившись із долею, Мелані довгі години проводила у товаристві Скарлет, тішачись бодай чиєю вагітністю. Скарлет таке ставлення Мелані сприймала як украй сентиментальну дурість. Вона була роздратована наближенням пологів та ще і так не впору. Єдине тішило Скарлет, що лікарський вердикт унеможливлював інтимну близькість Ешлі з дружиною. Тепер Скарлет часто бачилася з Ешлі, але ніколи наодинці. Щовечора, повертаючись додому, він заходив звітувати про справи на Тартаку, однак щоразу в присутності Френка і Туб, або, іще гірше, Мелані та Індії. Скарлет могла тільки запитати його щось по роботі, висловити свої пропозиції, а тоді казала, «Дуже приємно, що ти зайшов, на все добре». Якби ж вона не чекала дитини, тоді було б так, наче сам Бог постав їй можливість Щоранку їздити вдвох з ним до Тартака дорогою через безлюдні ліси отдалік від чужих очей Вони могли б уявляти, що знов опинились у рідних краях, де так неквапом спливали їхні дні до війни Ні, вона і не пробувала б звабити його на любовні зізнання Вона й не подумала б натякнути на щось таке Вона ж присяглася перед собою більш ніколи цього не робити Але, можливо, якби вони опинилися знову лише вдвох він скинув би з себе цю маску відчуженої чемності, яку носить відколи приїхав до Атланти. Може, він знову став би тим Ешлі, якого вона знала ще з тих часів, коли не було пікніка у 12 дубах, коли між ними ще не прозвучало жодного слова про кохання. Якщо вже їм не судила доля кохатись, то чому вони не могли б і знов стати друзями? Чому вона не могла б гріти своє одиноке і захололе серце в теплі його дружби? «Швидше уже породити цю дитину», – нетерпляче думала вона. «Тоді я могла б щодня їздити з ним, і ми хоча б набалакались». Але не тільки через бажання побуди з Ешлі, так дратувала скарлет власна безпорадність і прикутість додому. Присутність її вимагали тартаки. Відколи вона перестала особисто за ними наглядати, полишивши їх на опіку Гю та Ешлі, тартаки зробилися збитковими. Гю хоч і був старанний, але не мав ділової кебети. Кепський з нього був купець і ще кепськіший управитель. На цінах його міг обвести круг пальця кожен комунелінький. Досить було котромусь крутієві підряднику заявити, що деревина невисокого гатунку і не варта заправлених грошей, і вже Гью, як порядна людина, вибачався і погоджувався на нижчу ціну. Скарлет, коли почула, скільки він одержав за тисячу футів дощок на підлогу, аж заплакала від злості. Найкращі, які тільки в них будь-коли були, дошки віддати мало не задарма. Та й робітників на Тартаку він не міг прибрати до рук. Негри наполягали на тому, щоб їм платили щоденно, а ввечері вони часто йшли пиячити і на другий ранок на роботі не з'являлися. Тоді Гю мусив пошукувати за іншими робітниками, а Тартак тим часом простоював. Через такі клопоти Гю бувало по кілька днів не приїжав до міста продавати деревину. Бачивши, як прибутки спливають у нього поміж пальців, скарлет шаліла від власного безсилля й глупоти Гю. Хайно тільки народиться дитина, і вона зможе вернутися до роботи, то зараз вже здихається Гю і не когось іншого. Хоч би хто трапився, усе буде краще. І з цими вільними чорнюками вона теж більше не возитиметься. Та і як можна їх терпіти, коли вони раз у раз кидають роботу? Якось, після бурхливого з'ясування справ з Гюл, коли той у котре залишився без робочих рук, вона сказала чоловікові «Знаєш, Френку, я майже вирішила піднайняти на тартаки в'язнів». Оце недавно я розмовляла з Джонні Гелегером, бригадиром у Томі Велберна, як важко з чорнюків вибити якусь роботу. То він і каже, чого я не візьму собі в'язнів. Мені здається, це слушна думка. Він каже, я можу піднайняти їх дуже дешево і годувати, або чим». І він каже, їх можна змусити працювати, скільки треба, і ніяке бюро звільненців не налетить на мене шулікою і не потикатиметься зі своїми приписами туди, де йому нема ніякого діла. Щойно у Джоні Геллигера скінчиться контракт з Томі, я візьму його з управителя на той тартак, де г'ю. Якщо він спромігся вибити роботу з тих диких ірландців, що в нього під рукою, то вже зв'язнів і поготів її виб'є. Зв'язнів? Френка ж занімів від цих слів. Піднаймати в'язнів? Це найдикіше з усього, що тільки могла придумати Скарлет, гірше навіть від її наміру поставити салун. В усякому разі, так це здавалося Френкові і тим консерваторам, з якими він спілкувався. Цю нову систему – Піднаймати арештантів на роботи запровадили з тієї причини, що після війни в Штаті було сутужно з коштами. Не маючи на що отримувати в'язнів, власті Штату віддавали їх в оренду тим, хто потребував значної за кількістю робочої сили, як-от на спорудженні залізниць, на видобутку живиці в лісах, на заготівлі деревини. Френк та його тихі богобоязкі приятелі визнавали неминучість цієї нової системи, хоч водночас і засуджували її. Багато хто з них аж ніяк не належав до прихильників рабства, але цю новацію вони вважали незрівнянно гіршим злом за будь-яке рабство. А Скарлет хоче взяти в'язнів на Тартак. Френк знав, що коли вона це зробить, йому соромно буде і очі на людей підвести. Це було куди страшніше, ніж володіти і самі заправляти Тартаками, страшніше, ніж усі інші її вибрики. Заперечуючи Скарлет у тому чи іншому питанні, він завжди по думки запитував себе. А що люди на це скажуть? Але цим разом йшлося про щось поважніше, ніж громадський осуд. Це ж було однаково, що купувати людське тіло, щось на рівні з проституцією, гріх, який ляже йому на душу, коли він їй таке дозволить. Переконаний, що її витівка морально згубна, Френк набрався духу і заборонив Скарли до цього вдаватись. І то таким категоричним тоном, що вона з несподіванки прикусила язика. Кінець кінцем, аби заспокоїти його, Скарлет примирливо сказала, що це вона просто собі розмірковувала, не більше. Мовляв, їй так набридла заморока з г'ю і вільними неграми, що вона не витримала і зірвалася. Але в душі Скарлет не відмовилася від цієї ідеї і далі над цим думала. Праця в язні могла б розв'язати одну з найтяжчих її проблем. Та коли Френк так до цього ставиться, вона зітхнула. Якби хоч один стартаків давав прибуток, то ще можна було б якось миритися. Але ж у Ешлі справи йшли ледве чи краще, ніж у Гю. Спершу Скарлет вразило і розчарувало, що Ешлі не домігся, щоб Тартак став удвічі прибутковішим, порівняно з тим, коли вона там заправляла. Адже Ешлі такий розумний, начитався багатьох книжок, тож не було ніяких підстав сумніватися в його великому успіху в тому, що він заробить купу грошей. Але до успіху йому було так само далеко, як і Гю. Його недосвідченість, помилки, цілковитий брак кмітливості, поступливість у ділових оборудках виявились такі самісінькі, як і у г'ю. Кохання Скарлет, однак, швидко знайшли для Ешлі виправдання. Обох своїх управителів вона міряла різною міркою. Гю був просто безнадійний йоло по той час, як Ешлі лише новачок у підприємництві, і все-таки її не покидала думка, що Ешлі не може так швидко прикинути в голові цифри і назвати потрібну ціну, як вона. Часом у неї навіть виникав сумнів, чи взагалі кого-небудь навчиться відрізняти дошку від лежня. А що він був порядною людиною, якій можна довіряти, то й сам довіряв будь-якому шахраєві. І вже кілька разів ледь-ледь не зазнав великих збитків. Добре, що вона встигла тактовно його зупинити. Коли ж хтось Ешлі припадав до вподоби, а таких було, здається, чимало. Він продавав йому деревину в кредит, навіть не поцікавившись, чи є покупця рахунок у банку або якась нерухомість. Щодо цього, він був такий самий легковірний, як і Френк. Але Ешлі безперечно навчиться, а поки він навчався, вона з чисто материнською поблажливістю й терпінням ставилась до його помилок. Щовечора, коли він приходив до неї додому, втомлений і розгублений, вона якомога делікатніше підказувала йому, що та як зробити. Однак, попри її заохочення і підтримку, очі його лишалися все так само дивно безживними. Вона не розуміла цього і проймалася страхом. Ешлі став якимось не таким, зовсім не схожим на того, яким був раніше. Якби вони поговорили сам на сам, може їй пощастило б з'ясувати, в чому тут справа. Через усе це вона цілі ночі не могла заснути. Її непокоїв Ешлі. І тому, що вона знала, який він нещасний, і тому, що бачила. Цей його стан не дає йому зробитися справжньою діловою людиною. Для скарлет було мукою, що обидва її тартаки опинилися під орудою таких нетям, як Гюта Ешлі, і серце в неї розривалося, коли конкуренти перехоплювали найкращих її покупців, хоч вона доклала так багато зусиль і так добре все спланувала на той час, поки буде приділі. Ох, якби ж то вона могла знов взятись до роботи, вона б ні на крок не відступала від Ешлі, і він би, звісна річ, усе опанував. А Джоні Гелегера поставила б на другий тартак, продаж узяла б на себе і все налагодилося б. Що ж до Гю, то якби він хотів лишитись у неї, нехай би розвозив ліс замовникам на щось краще він і нездатний. Правда, Гелегер, здається, пройди світ добрий, хоч і не в тім я битий, тільки ж де вона знайде когось іншого. І чому це так, що всі, котрі тямовиті і при чесні, вперто відмовляються в неї працювати? Якби хоч одного такого вона мала на місце ГЮ, то могла б не журитись, тоді як тепер. Томі Велберн, дарма що калічний, має підрядів у місті як ніхто і, кажуть, гроші ковшем загрібає. Місіс Мерівезер і Рене процвітають, а оце навіть відкрили пекарню в місті. Рене порядкує там з чисто французьким спритом, а дідок Мерівезер, радий, що вирвався зі свого закутка біля пічки, розвозить пироги у фургоні Рене. Брати Сімонси мають стільки роботи у себе в цегельні, що в них щодень по три зміни працює. А Кейл Скайкінг заробляє гроші на випростувачі волосся, вмовляючи неграм, що як вони не вирівняють собі кучерів, республіканці їм по вік не дадуть права голосу. І так було в усіх її знайомих, котрі щось тямили – лікарів, адвокатів, крамарів. Апатія, що гнітила їх зразу по війні, давно вже минулася. І всі вони заходилися збивати собі статки, і нікому не боліла голова через її клопоти. А не при ділі зосталися лише такі, як Гью або і Ешлі. Це ж і треба було такої халепи – мати на руках ціле підприємство та ще й дитини чекати. «Годі вже, більше дітей у мене не буде!» – рішуче поклала собі скарлет. «Не збираюся я бути такою, як інші жінки, що приводять у рік по дитині!» Боже, милостивий, та це позначало на півроку кидати тартаки на А я ж бачу, що не можна полишити їх і на день. Так і заявлю Френкові. Більше дітей мені не треба. Френк, правда, хоче мати велику родину, але якось вона його вкоськає. Рішення її не похитне. Це буде її остання дитина. Тартаки набагато важливіше. Дитина Скарлет виявилася дівчинкою лисоголовим пуцвільнком, як би з волосся мавпочка, і кумедно схожим на Френка. Ніхто, крім засліпленого любов'ю батька, не міг добачити в ній бодай на навроду. Але сусіди, бувши зичливі, запевняли. Всі братки немовлята з часом робляться гарненькими. Назвали її Елла Лорена, Елла на честь бабусі Елен, а Лорена, бо це було тоді наймодніше ім'я для дівчат, так само, як імена Роберт Лі, та непоборний Джексон були широко вживані для білих хлопчиків, а Авраам Лінкольн та емансіпація – для негринят. Народилась вона серед того тижня, коли всю Атланту охопило гарячкове збудження і в повітрі відчувалось наближення нещастя. Заарештували одного негра, що похвалявся, ніби зґвалтував білу жінку, але не встиг він постати перед судом, як на в'язницю вчинив набіг Куклукс-клан, і негра тихенько повісили. Клан зробив це, щоб звільнити неназвану ще жертву насильства від необхідності свідчити у відкритому суді. Її батько та брат ладніше б застрелив дочку і сестру, ніж дозволили їй привселюдно зізнатись у такій ганьбі. Отож, іншування негра здавалося громадянам єдино розумним виходом із становища, власне, іншого пристойного виходу ніхто і не уявляв. Проте військові власті це обурило неймовірно. Вони не розуміли, чому дівчина мала б соромитись своїх публічних свідчень. Почалися арешти на кожному кроці. Солдати присягалися, що вирвуть клан з коренем, хоч би для цього довелося запроторити загради всіх білих чоловіків в Атланті. Негри, налякані і спохмурнілі, подейкували про те, що відплатять спаленням будинків. Ширились чутки, ніби янки перевішують усіх винних, якщо їх знайдуть, та що негри готуються підняти повстання проти білих. Люди сиділи по домах, позамикавши двері і позачинявши віконниці, а чоловіки остерігалися йти на роботу і лишати жінок та дітей без захисту. Скарлет, яка ще лежала в ліжку, виснажена пологами, нишком дякувала Богу, що Ешлі занадто розважливий, аби належати до куклу з клану, а Френк для цього надто старий і плохий. Це було б таке жахіття, остерігатися, що Янки будь-якої хвилини можуть прийти і заарештувати їх. І чому ці тупоголові молодики з клану безнастанно дражнять янки, коли й без того все погано? Та й може, тієї дівчини і не гвалтували. Може, то їй переляку здалося, а тепер через неї хто нас, скільки людей, чого доброго заплатять життям? У такій атмосфері, коли нерви були напружені до краю, коли ти наче бачиш, як вогонь по шнуру ось-ось досягне бочки з порохом, скарлет швидко набиралася сили. Життєва енергія, що допомагала їй перетравити скрутні дні в тарі, стала у пригоді і тепер. І за два тижні після народження дочки Скарлет уже сиділа в ліжку і нарікала на власну бездіяльність. А за три тижні вона встала і заявила, що мусить їхати на свої тартаки. Там же вся робота зупинилася, бо Гю і Ешлі боялися залишати свої родини самі на цілий день. І тоді вдарив грім. Френк, гордий своїм батьківством, набрався духу і заборонив Скарлетт виходити з дому, поки становище таке небезпечне. Вона і не думала зважати на його заборону і любісінько вирушила б у своїх справах, але ж він спровадив до платної стайні її бричкою коня і звелів нікому їх не давати, а тільки йому. Ще і більше того, поки вона не здужала, він і мамка терпляче обнишпорили весь будинок і познаходили її сховані гроші. Френк ці гроші поклав у банк на своє ім'я. Тож, бо тепер їй не було на що навіть найняти повіз. Скарлет страшенно розкричалася на Френка і мамку, потім стала їх просити і нарешті проплакала весь ранок, мов дитина, за баганку якої дорослі не хочуть задовольнити. Але на всі свої благання вона чула тільки одне – не треба, Любчику, ти ж просто хвора, дитятко. Або годі так побиватися, мій Скарлет, а то у вас прокисне молоко і внемовляти заболить животик, це вже певно. В нестямі Скарлет кинулася через двір до Мелані і там на весь голос викручила усі свої болі. Мовляв, вона пішки добереться до тартаків і всім в Атланті розкаже, за якого покидька вийшла заміж, і не дозволить ставитись до неї, як до вирадливої дурки. Вона візьме з собою пістолета і застрелить кожного, хто спробує їй загрожувати. Одного вона вже застрелила і тепер залюбки, а ж, залюбки, застрелить і когось іншого, вона... Мелані, яка боялась навіть на власному ганку показатись, вкинули в жах ці погрози Скарлет. «Та як ти можеш наражати себе на таку небезпеку? Я не переживу, коли з тобою щось станеться. Ох, ради Бога! Ні, я піду. і Я піду пішки!» Мелані дивилась на неї і починала розуміти, що це зовсім не істерика жінки, яка ще не уклигала від пологів. На обличчі у Скарлет проступала та сама безоглядна нездолана затятість, яку так часто вона бачила на обличчі Джералда Огари, коли той, бувало, твердо вирішував зробити щось по-своєму. Вона обхопила Скарлет за стан і міцно пригорнула. Це все я винна, що не така хоробра, як ти, і тримаю Ешлі вдома весь цей час, коли він мусив би бути на Тартаку. Ох, дорогесенька, я така боягузка. Голубонько, я скажу Ешлі, що ані трішечки не боюся, що я перебуду в тебе, тітонький туп, а він зможе ходити на роботу і... Скарлет навіть сама перед собою не зізналася, що вважає Ешлі нездатним дати раду такій ситуації, тож і вигукнула. «Не смій цього робити. Яка там буде користь від Ешлі, коли він тільки і думатиме про вас? Усі такі ненависні. Навіть дядько Пітер не хоче возити мене. Але начхати. Я виберусь сама. Пройду пішки всю дорогу і десь таки найму бригаду чорнюків. Ой, ні, ти не повинна цього робити. Бо зна що може з тобою статись?» Кажуть, у тих халупах у наметищі на дорозі повно розбещених негрів, а тобі ж доведеться там проходити. Стривайно, ну, я подумаю». «Голубонько, пообіцяй мені, що ти нічого сьогодні не робитимеш. А я тим часом щось придумаю. Обіцяй, що підеш додому і ляжеш в ліжко. Ти так ослабла. Обіцяй мені». Геть, вичерпавшись після спалаху гніву, Скарлет і справді знесиліла. Тож нехотя дала обіцянку і подалася додому, згорда відмовившись піти на мирову зі своїм домашніми. А надвечір того дня якась чудна постать протислася крізь живопліт Мелані і пошкодульгала через задній двір до будинку тітоньки Туб. Це явно був один з тих, як висловлювалась мамка і Ділсі, халамидників, що їхні смелі підбирають з вулиці і пускають ночувати до себе в підвал. Там у неї було три кімнати, раніше в двох жила черядь, а втретє зберігалося вино. Тепер одну з кімнат займала Ділсі, в інших же товклись якісь злиденні обшарпані заволоки. Ніхто, крім Мелані, не знав, звідки вони прямували і куди, як ніхто, крім неї, не знав, де вона їх вишукувала. Може, і правду казали негри, що вона підбирала їх з вулиці. Але як ото всі значніші, бо більш-менш коло того особи сходились до її скромної віталеньки, так само різні горопахи прибивалися до її підвалу де їм давали поїсти і переспати, після чого відпускали в дальшу дорогу, наділивши пакуночком з харчами. Здебільшого то були колишні солдати Конфедерацької армії, люди неписьменні і неприкаяні, які не мали ні родини, ні притулку і блукали по країні в надії знайти десь роботу. Частенько знаходили тут нічний притулок засмаглі, змарнілі сільські жінки з цілими виводками ясноволосих, мовчазних дітлахів у доби війни, які втратили свої ферми, і тепер розшукували розвіяних і порозгублюваних по світу родичів. Часом сусіди з прикрістю помічали, що у Мелані з'являлися і чужинці, які ледве могли говорити по-англійському або й взагалі не знали ні словечка. Цих приманили на південь барвисті оповіді про те, як легко тут збити гроші. А якось раз ночував у неї навіть республіканець, принаймні так запевняла мамка, яка просто нюхом чула республіканця, як ото кінь чує грим'ячку, хоча не гритянці і не вірили, бо ж усе-таки співчутливість Мелані не могла так далеко простягатись. В усякому разі всі мали на це надію. А він наче з тих кульгашів, якими опікується Мелані, подумала Скарлет, що сиділа на бічному ганку з немовлям на руках під блідим листопадовим сонцем. І він так і справді кривий, їй бо... Незнайомець, що проходив заднім двором, припадав, як і Вілл Бенті, на дерев'яну ногу. Він був високий і худий, світив рожевою брудною лисиною на всю голову і мав таку довгу сивувату бороду, що міг би і за пояс її застромити. Судячи з того, яке у нього було зашкарубле зморщене обличчя, йому було за 60, хоч його постава ніяк на це не показувала. Сухоребрий і незграбний, Пересувався він, незважаючи на дерев'янку, швидко, мов змія. Бородань піднявся сходинками відступив ближче до скардуть, але не стигла вона почути його своєрідну вимову, гугняву, з гаркавим ри, невластивим для мешканців низовин, як уже здогадалася, що він родом з горян. Попри свої брудні лахмани, він, як і взагалі горяни, тримався з мовчазною, непоступливою гордістю, що виключала будь-яке панібратство і не допускала ніяких жартів. На бороді в нього видніли сліди, тютюнової жуйки, а чимала порцій тютюну за щукою стягувала на бік обличчя. Ніс його був тонкий, нерівний, кущісті брови стояли дугою, з вух стерчали пучки волосся, завдяки чому вуха здавались пухнастими, як у рисі. Під однією бровою очниця була порожня, і від неї через усю щуку збігав униз шрам, навскоси перетинаючи бороду. Друге око, маленьке, ясне і холодне, дивилось на світ незмигним і нещадним поглядом. За поясом у нього стирчав великий пістолет, а з-за халяви приношеного чобота виступало руків'я довгого мисливського ножа. Він холодним поглядом відповів на запитливо зведені брови Скарлет і перш ніж озватись сплюнув через поруччя Ганку. В його єдиному оці проступала зневага. Не до неї особисто, а взагалі до жіночої породи. «Міс Вілкс послала мене на роботу до вас», – коротко сказав незнайомець. Голос у нього був якийсь скрипучий, наче від незвички говорити, а слова повільно і надсадно пробивалися з горла. «Мене звуть Арчі». «Мені шкода, але я не маю для вас роботи, містер Арчі». «Арчі – це моє ім'я». «Перепрошую, а як ваше прізвище?» – він знову сплюнув. «Це вже моє діло», – відповів він. «Арчі вистачить». «Мене, власне, ваше прізвище й не цікавить, але я не маю для вас ніякої роботи». «А мені, здається, маєте. Міс Вілкс бідкається, що ви хочете гасати по всіх усюдах сама одна, як дурепа, тож вона постала мене, щоб я возив вас». «Справді?» – скрикнула Скарлет, обурена і хамством цього шарпака, і втручання Мелі до її справ. Вона перехопила його одноокий антижіноцький погляд. «А так, жінкам нема чому рочу чоловіків, коли ті без того ними клопочуться». Але яке я вже вам припекло роз'їжджати, я вас возитиму. Я ненавиджу чорнопиких, і янки також. Він перекинув дрібку тютюну за другу щоку і, не чекаючи запросом, присів на верхню сходинку. Я не скажу, що мені до шмиги возити жінок, але міс Вілкс була добра до мене, пустила ночувати в підвал, тож оце і прислала сюди повозити вас. Але розгублено почала Скарлет, а тоді примовкла, і глянула на прибульця, і за хвильку сміхнулася. Цей старий урвиголова їй зовсім не подобався. Однак його присутність могла багато що полегшити. Під його опікою вона вільно зможе їздити містом, бувати на тартаках, навідуватись до покупців. З ним вона буде в повній безпеці, а вигляд у нього такий, що пліткувати ніхто й не подумає. «Нехай так домовились», – сказала вона. «Тобто, якщо мій чоловік не заперечуватиме». Переговоривши один на один з Арчі, Френк не дуже охоче, але погодився і повідомив у платну стані, щоб Арчі видали коня і бричку. Він був прикро розчарований, що материнство не вплинуло на Скарлет, як він сподівався, та коли вона вже затялася на своїх клятих тартаках, Арчі був як дар божий. Так ото постала ця разюча попервах для Атланти супряга. Важко було і уявити дивовижнішу пару, ніж їх двоє – Арчі і Скарлетт. Лютий з вигляду нечупара, старий ган, з дерев'яною ногою, що стирчала над передком, і гарненька молода чеплоружка зосередженим осередженим у задумі личком. Їх бачили будь-якої пори дня і в будь-якому місті в Атланті, і на околицях. Вони майже не розмовляли між собою, виразно недолюблювали одне одного, але були зв'язані обопільною потребою. Він потребував грошей, а вона охорони. В усякому разі вважало місцеве жіноцтво, це було краще, ніж безсоромно роз'їжджати по всій окрузі з Батлером. Жінок, між іншим, брав подив. Де це подівся Ред останнім часом? Три місяці як зник з міста, і ніхто не знає, де він. Навіть Скарлет не знала. Арчі був мовчун. Озивався він лише, коли до нього зверталися, та й то, звичайно, буркотом. Щоранку він виходив з підвалу Мелані, сідав на парадних сходинках у туб і чекав, жуючи тютюн і спльовуючи, поки покажеться і Пітер, виведе зі стайні коня з бричкою. Дядько Пітер боявся Арчі ледве чи не менше, ніж чорта або кукусклану, і навіть мамка мовчки і остережно бокувала від нього. Арч ненавидів негрів, і ті знали це і боялись його. До свого пістолета і ножа Арч додав ще другий пістолет, і невдовзі зробився широко відомим серед чорношкірих у місті. Правда, у нього ще жодного разу не виникало потреби витягти пістолета чи буде покласти руку на пояс. Але і сам поголос діяв не згірше. Жоден негр не насмілювався навіть пирснути сміхом близько від Арчі. Якось раз Скарлет спитала його, просто з цікавості, чому він так ненавидить негрів. І на свій подив почула замість звичної відповіді «Це вже моє діло» щось трохи докладніше. Ненавиджу їх, як і всі горяни ненавидять. Ми ніколи їх не любили і ніколи не заводили собі. Це через них, чорнопиких, почалась війна, і за це теж я їх ненавиджу. Але ж ви воювали на війні? Така вже чоловікам перевага. Я отеянки ненавиджу. Ще дужче, як чорнопиких. Майже так само, як і балакучих жінок. Ці одверті грубощі в мові змусили Скарлетт аж язика прикусити від люті, і їй кров з носа захотілося здихатись арчі. Але чи ж може вона без нього обійтись? Як вона без нього повсюди роз'їжджатиме? Він, мужлай й не чупара, від нього часами гидко тхне. Та свою справу він знає. Він возив її до Тартаків і назад, об'їжджав з нею клієнтів, і поки вона вела перемови і віддавала накази, сидів собі, втупавшись у простір, і сплював жуйку. Якщо вона висідала з брички, він теж злазив і ходив услід за нею. А коли вона бувала серед цих нечем робітників, негрів чи солдатів'янки, то навіть відступав від неї ні на крок. Не минуло й багато часу, як Атланта вже призвичаєлася бачити Скарлет у компанії за її охоронцем. А призвичаєвшись, жіноцто почало навіть заздрити, що вона так вільно може будь-куди їздити. Відколи Куклукс-клан лінчував того негра, дами майже весь час сиділи вдома і навіть до крамниць вибиралися тільки гуртом по кілька душ. Товариські на вдачу, жінки страшенно нудилися вимушеною самотою. Отож, сховавши гордощі до кишені, вони почали звертатись до Скарлет, щоб та позичила їм Арчі. І от, коли Арчі був їй не потрібен, вона милостиво надавала його до послуг іншим дамам. Таким оце чином Арчі незабаром активно прилучився до громадського життя Атланти. І дами, одна поперед одної, намагалися використати його, коли він бував вільний. Рідко випадав такий ранок, щоб у час сніданку не з'являвся котрись хлопчак або служка негр із запискою. Якщо сьогодні надвечір ви не потребуєте Арчі, то прийшліть його, будь ласка, до мене. Я хотіла б квіти на кладовище. Або мені треба поїхати до модистки. Або мені б дуже хотілося, щоб Арчі звозив тітоньку Неллі на прогулянку. Або... «Я мушу з'їздити на Пітерову вулицю, а дідусь погано себе почуває і не може мене підвести, то чи не міг би Арчі?» Він возив їх усіх – панночок, матрон і вдів – і до всіх них виявляв неприховану зневагу. Виразно було знати, що він не любить жінок, окрім самої Мелані, так само, як не любить і негрів та янки. Шоковані спершу його невихованістю, дами кінець кінцем звикли до нього, а що він був такий мовчун і виявляв своє існування тільки тим, що час від часу гучно випльовував тютюнову жуйку, то вони навчилися сприймати його, наче такий собі механічний атрибут переїздів, як от іконі, якими він правив. Тож і вийшло раз так, що місіс Мерівезер якнайдетальніше виклала місіс Сміт перевіг пологів у своєї небоги і лише тоді спохопилася, що напередку сидить Арчі. Колись щось подібне було немислиме. До війни такого, як він, у порядному домі і на кухні не пустили б, тичнили б йому якийсь кусень у кухонні двері, і бувай здоров. А тепер дами були ще й раді, що він поруч. Це ж надійна безпека. Грубуватий, неосвідчений, зачуханий, а все ж він захищав їх від жахів реконструкції. Він не був їм ні приятелем, ні служкою, а просто найманим охоронцем, що старих жінок, поки їхні чоловіки працювали вдень або ж виходили з дому ввечері. Скарлет здавалося, що після того, як вона підрядила Арчі, Френк надто вже часто почав допізне десь затримуватись. Він казав, що треба перевірити бухгалтерські книги, а в день у крамниці тепер дуже багато роботи не вистачає на все часу. І ще знаходились якісь хворі приятелі, що їх доводилось відвідувати. Тоді ще була організація демократів. Вони збиралися щосереди, обговорювали питання, як повернути собі виборче право, і Френк не пропускав жодних їхніх зборів. На думку Скарлетт, ця організація, мабуть, тільки те й робила, що підносила заслуги генерала Джона Гордона над усіма іншими генералами, за винятком Лі, і переговорювали на нову війну. Так було чи ні, але щось вона не помічала ніякого поступу по демократів за право голосу. Однак Френкові явно цікаво було бувати на тих сходинах, бо він засиджувався там далеко за північ. Ешлі також провідував хворих і так само не проминав зібрань демократів, бо зазвичай був відсутній у ті ж вечори, що й Френк. Тоді Арчі проводив туп Скарлет, Вейда і Малуеллу через задній двір до Мелані, і там обидві родини разом просиджували вечори. Дами шили, а Арчі вмощувався на канапі у вітальні і хріп собі, і тільки сиві вуса його ворушилися при кожному віддиху. Ніхто йому не казав простягатись на канапі, найкращі меблі в усьому домі. І дами щоразу з болем душевним косили на нього очима, коли він там розлягався, прямо з чоботом на барвистій оббивці. Але жодна з дам не зважувалася дорікнути йому. Надто після того, коли він сказав, що на щастя легко засинає, а то б слухаючи, як ці баби квокшуть, мов дурні курки. Скарлет часом кортіло дізнатися, звідки з'явився Арчі. Та яким життям жив раніше, поки не оселився в підвалі у Мелані? однак від розпитувань вона утримувалась. Щось було в його похмурому одноокому обличчі таке, що відохочувало надміру цікавих. Вона знала тільки те, що вимова у нього, як у вихідця з північних узгір'їв, що він служив в армії і незадовго до капітуляції втратив ногу й око. І ось, лише коли вона роздотилась на Гю Елсінга, правда про минуле Арчі спливла назовні. Одного ранку старий привіз її на Тартак до Гю, і вона побачила, що все там завмерло, негрів нема, а сам Гю розгублено сидів під деревом. Жоден робітник на роботу не з'явився, і Гю просто не знав, що робити. Скарлет розпалилась до нестями і почала коронити його за всі заставки, бо як на те, що щойно дістала термінове замовлення, на чималу кількість деревини, їй довелося задля цього прикласти небиякої енергії і до чарів своїх датись і поторгуватись. А тут маєш. Тартак та стоїть. Одвезіть мене на другий Тартак», – зваліла вона Арчі. «Так, це забере у нас чимало часу, і ми пропустимо обід. Але ж я вам за щось плачу? Мені треба, щоб містер Вілкс, замість того, що він там робить, узявся виконати це замовлення. Хоча може так бути, що й в нього негри не працюють. А згоріли б вони синім полум'ям. Зроду мої очі не бачили такого телебня, як Ю Елсінг. Здихаюсь його, як тільки Джоні Геллегер добудує той готель». Дарма, що Гелегер служив в армії Янки, зате він знає, як працювати. Ледачого ірландця я ще ніколи не бачила. І досить з мене цих вільних чорнюків, надто вже вони непевні. Я найму Джоні Геллегера і візьму підряд з язнів. Він уже виб'є з них роботу, він арчі обернувся до неї. Око його злісно блиснуло, а коли він заговорив, холодна лють почулася в його скрипучому голосі. Той же день, як ви візьмете в'язнів, я кидаю роботу. Сказав він. Скарлет здивувалася. Сила Божа, а то чому? Я знаю, що таке підряд на в'язнів. Це вбійництво в'язнів, я так вважаю. Купують людей, мов тих мулів, ставляться до них ще гірше, як до худоби. Лупцюють, морять голодом, забивають на смерть. І кого це обходить? Штатові до цього байдуже. Штат одержує гроші за в'язнів. І тих, хто наймає, теж це не обходить. Їм лише тре найдешевше їх годувати, та чим більше роботи з них витягти, то чисте пекло мем. Ніколи я не був в доброї думки про жінок, а тепер і поготів. Але вас, з якого боку це тичеться? Та тичеться, стисло відказав Арчі, а промовчавши, докинув. Я ж бо трохи не сорок літ відсидів у в'язниці. Скарлет аж зойкнула і мимохідь відсахнулась, глибше втиснувшись у сидіння. Так ось де розгадка Арчі, чому він не хоче називати свого прізвища і звідки він родом. І взагалі нічого не розповідає про своє минуле життя. Ось пояснення, чому він такий неговіркий. Ось звідки в нього холодна ненависть до світу. Сорок літ. То його ув'язнили, мабуть, ще молодим хлопцем. Сорок літ. Та ж це. Та ж він, мабуть, був засуджений на довічне ув'язнення. Тобто він. То ви вбили когось? А то ж. Відказав коротко Арчі І цьохнув вішками коня Свою жінку Скарлет перестрашено закліпила віями Рот його, прикритий вусами Скривився, наче Арчі Понуро посміхнувся на її перестрах Та я не вб'ю вас, мем Коли саме цього ви боїтеся Жінку, як убивають, то тільки З одної причини То ви вбили свою дружину? Вона спала з моїм братом А він ушився Я зовсім не шкодую, що вбив її по тіпасі туди й дорога. І по закону за це не треба б садити, та мене посадили. Але як же ви звідти вирвалися? Втекли чи вас помилували? Можна сказати і так, помилували. Його густі сиві брови стяглись докупи, немов йому важко було нанизувати слово до слова. До 64-го, коли сюди наскочив Шерман, я сидів у Міледжвільській в'язниці, і так усі 40 літ. Тоді начальник зібрав нас усіх в'язнів і каже, що йдуть янки, палять і вбивають усіх. А я, коли і ненавиджу кого більше, як чорнопиких та жінок, то це янки. Чому? Хіба вам? Хіба ви колись зналися з янки? Ні, мем, але я чув про них багато. Чув, що вони завжди пхають носа до чужого проса, а я ненавиджу таких Ощо їм було лізти до Джорджії, давати волю нашим чорнюкам і палити наші хати і візди нашу худобу? Так от у і кажуть, що армії тре солдатів, дуже тре. І кожен з нас, хто піде до армії, дістане волю при кінці війни, коли вийде з неї живцем. Але нас, засуджених до животя, тих, котрі за вбивство, тих, каже начальник армії, не потребує. Нас мали перекинути до якоїсь іншої в'язниці. Але я сказав начальникові. «Я не такий, як більшість довічників. Я сліджу тільки за те, що вбив свою жінку, а її треба було вбити. І я хочу бути з янки». І начальник послухав мене і випустив зрештою в'язнів. Він помовчав і кахикнув. «Угу, а куметно таки. Посадили мене в тюрму за вбивство, а тоді дали рушницю в руку і випустили на волю, щоб я ще вбивав. Воно-то правда добра штука – знову стати вільним і ще з рушницею в руці». «Ми, котрі з Міледжвіла, добряче бились і вбивали, хоча й наших доста полягло, і я не чув, щоб хто дезертував. А коли війна скінчилась, нам і дали волю. Я ось знову втратив і око, але не шкодую». Ох, тільки й видихнула з себе Скарлет. Вона спробувала пригадати, що чула про звільнених з Міледжвільської в'язниці в тій останній розпачливій спробі, протистояти натискові шерманової армії. Френк згадував про це на різдво 64-го року. Що він тоді був, казав? Але згадки її про той час були надто хаотичні. Вона знову відчула неймовірний жах тих днів, у вухах загриміли гарматні вибухи, перед очима посунула вервечка фургонів, з яких дорогою скапувала кров на червону землю, колоною відступала внутрішня гвардія. Молоденькі курсанти і зовсім дітлахи, як Філ Мід, а також старі, як дядечко Генрі і дідок Мерівезер. І в'язні відступали разом з ними помирати у присмиркову годину конфедерації. Замерзати в снігу і в сльоті останньої компанії в Теннессі. На хвильку вона подумала. Ну ж, дурень цей старий Ган. Пішов воювати за штат, який забрав у нього 40 років життя. Джорджія. Забрала у нього молодість і зрілі літа за злочин, що в його очах не був злочином, а проте він доброхіть віддавного й око за Джорджію. На пам'ять у неї постали гіркі слова рета ще з початку війни, коли він заявив, що ніколи не піде воювати за суспільство, яке зробило його вигнанцем. Та коли настала найбільша скрута, він таки пішов воювати за те саме суспільство, як от і Арчі пішов. Їй здалося що всі південці, високого походження чи низького, однакові, сентиментальні, дурні, для них якісь порожні слова дорожчі від їхньої власної шкури. Вона глянула на гудзуваті старечі руки Арчі, на його два пістолети і ножаку, і страхи знов пронизив її тіло. Це ж, мабуть, не він один такий. Інші колишні в'язні так само розгулюють на волі, вбивці, горлорізи, злодії, Помилувані в ім'я конфедерації? Та ж це кожен незнайомець на вулиці, можливо, вбивця. Якби Френк дізнався правду про Арчі, отоб знялася Буча. Або якби тітонька туп, та вона від такого удару й померти може. А щодо Мелані, Скарлет навіть захотілося розповісти Мелані правду про Арчі. Хай знає, як пригрівати коло себе всяку голоту і ще накидати її друзям та родичам. Я, я рада, що ви поділилися зі мною, Арчі. Я нікому не скажу. Бо це страшно вразило б місіс Вілк та інших дам, якби вони довідались. Угу, а міс Вілк знає. Я розказав їй першого ж вечора, як вона зважилась дати мені нічліг. Невже ви гадаєте, я б дозволив такий славній леді пустить мене в дім, нічого про мене не знаючи? Сила небесна! – нажагано скрикнула Скарлетт. Мелані знала, що цей чоловік – убивця та ще і власної жінки, і не вигняла його з дому. Вона довірила йому свого сина, і свою тітку, і свою невістку, і своїх друзів. І вона, найполохливіша з жінок, не боялася сама лишатися з ним у Міс Вілкс, вона розсудлива, як на жінку. Вона зважила, що зі мною все гаразд. Вона зважила, що брехун і далі брехатиме, злодій і далі крастиме, а вже хто вбив, то це лише раз на віку. І вона вважає, що як хто боровся за конфедерацію, то цим змив усі свої давніші прогріхи. Хоч я не думаю, що вчинив прогріх, коли вбив свою жінку. А тож, міс Вілкс, вона розсудлива, як на жінку. Тож бо я вам і кажу, той же день, як ви візьмете в'язнів, я кидаю роботу. Скарлет нічого не відповіла, тільки нишком подумала. Чим швидше ти кинеш, тим краще, убивця. І як це Мелані могла бути така, ну просто слів нема на цей дівчинок. Дала притулок старому бандюзі і не сказала друзям, що він тюремний пташок. Та виходить, служба в армії вибілює всі гріхи. Це Мелані хіба переплуїла з хрещенням. Вона взагалі втрачає всяку тяму, коли заходить мова про конфедерацію, про ветеранів і про все з цим пов'язане. Скарлетт подумки лайнула конфедератів і поставила їм на карб ще одну провину. Це ж через них так склалось, що жінка мусить тримати при собі вбивцю як охоронця. Вертаючись у прохолодних судінках з Арчі, Скарлетт побачила біля салуна намодна дівча скупчення бричок та осідлених коней. Верхи на коні сидів Ешлі з напруженим і настороженим виразом на обличчі. Жваво жестикулювали пофихилявшись із брички брати Сімонси, вимахував руками Гю Елсінг, каштанові кучері якого спадали аж на очі. Посеред цього шарварку стояв пекарський фургон дідками Рівезера. І Скарлет, опинившись ближче, побачила, що напередку поряд з ним примостились Томі Велберн і Генрі Гамільтон. «Не годилося б дядешкові, роздратовано подумала Скарлет, їхати додому такою балабайкою. Посоромився б, що його на ній побачать, Наше власного коня в нього нема. Але це він тому, що так легше разом зі старим щовечора заглядать до шинку. Над'їхавши до самого гурту, Скарлетт, хоч і яка була невразлива, відчула, що напруженість зібраних передалась і їй, і серце в неї стислося від недобрих перечуттів. Ох, зітхнула вона. Не дай Боже, знов когось зґвалтували. Якщо куклук з клан лінчує ще одного негра, янки нас зітруть на порох а в голос наказала Арчі. «Зупиніть, на коня, якась пригода!» «Та ж не будете ви приставати перед шинком!» – заперечив Арчі. «Ви чули, що я кажу? Зупиніть коня!» «Доброго вечора вам усім! Ешлі, дядечку Генрі! Що, якась пригода? У вас усіх такий вигляд!» Громада обернулась до неї, чоловіки поскидали капелюхи і засміхались, але збудження так і не сходило у них з очей. Трохи пригода, трохи догода, басовито відказав дядечко Генрі. Залежить, з якого боку подивитись, я, приміром, вважаю, що законодавчі збори і не могли вчинити інакше. Законодавчі збори, подумала Скарлет з почуттям полегкості, її не дуже обходили всілякі там збори, що й до них. Розгул солдатів янки ото вже було б страшніше. А що таке зробили ці законодавчі збори? Категорично відмовились ратифікувати поправку, з гордістю в голосі заявив діток Марівезер. Нехай знають Янки. Але ж нам це з біса дорого обійдеться. Перепрошую, скарлет, сказав вешлі. А поправку. перепитала скарлет, силкуючись показати, ніби розуміє, про що мова. На політиці вона не зналася і рідко сушила нею голову. Якийсь час тому ратифікували тринадцяту поправку, чи то шістнадцяту, але, що власне означає слово «ратифікувати», вона і не уявляла. Це чоловіки раз у раз переймаються усякими такими речами. З її обличчя було видно, що вона не дуже второпала суть справи. І Ешлі вибачливо всміхнувся. «Це, розумієш, така поправка, що надає чорним право голосу», – пояснив він. Цю поправку запропоновано законодавчим зборам Штату, а вони відмовились її ратифікувати. «Ну й дурні, бо хіба не ясно, що янки все одно нам і нав'яжуть?» «Отож я й казав, що нам це збійся, дорого обійдеться», – повторив свої слова Ешлі. «А я пишаюся нашими законодавчими зборами, пишаюся, що вони виявили таку мужність», – закричав дядечко Генрі. «Янки не зможуть, Суваміць, нам цього накинути, якщо ми будемо проти». «Ні таки зможуть і зроблять це», – Голос Ешлі звучав спокійно, але в очах була стривоженість. І наше становище тільки погіршає. Та ні, Ешлі, не може бути. Становище й тепер таке тяжке, що гірше нікуди. Ні, становище може погіршити навіть порівняно з теперішнім. Що, коли у законодавчих зборах засядуть негри? Або і губернатор буде з негрів? І коли у нас заведуть ще суворіший військовий режим? Очі Скарлетт округлили від страху, коли вона почала усвідомлювати, про що саме йшла мова. "Я ось думаю, що було б краще для Джорджії, для всіх нас", промовив з похмурим виглядом Мешлі. "Що розумніше? Відкинути поправку, як то зробили збори, розбурхати північ проти нас, щоб вони посадили нам на шию всю Янківську армію і так і примусили нас дати право голосу чорним. Хочемо ми цього чи ні?" А чи сховати в кишеню свою гордість, скоритись по-доброму і з якомога меншими втратами вийти з кризи. Адже кінець однаково буде той самий. Ми ж безсилі. Ми мусимо випити ту чашу, яку вони вирішили підсунути нам. Може, нам доцільніше було б зайве не опиратись? Скарлет не дуже прислухалася до його слів. В усякому разі, ледве чи схоплювала їх сенс. Вона знала, що Ешлі своїм звичаєм дивиться на справу з обох боків. А вона бачила тільки один бік, як цей ляпас в обличчя Янки дасться в знаки їй особисто. «То ти, Ешлі, збираєшся стати радикалом і голосувати за республіканців?» – вгідливо зауважив дідок Миррівозер. Залягла напружена тиша. Скарлетт помітила, як рука Арчі сягнула по пістолета, але на півдорозі зупинилась. Арчі думав, і не раз те казав, що старий Мерівезер – пустомолод. Однак він не збирався дозволяти, щоб у нього на очах старий ображав чоловіка міс Мелані, навіть коли той і верзика знащо. що. З Ешлі раптом зникла задума, і вони зблиснули гнівом. Та не встиг він і рота розтолити, як на старого напався дядечко Генрі. «Ти, чортів дурню!» – я перепрошую, скарлет, «Ти, друзяка, чистий бовдур!» Не вимислю такого на Ешлі. «Ешлі може і без твоєї оборони обійтись», – незборушно відказав Мерівезер. «А говорить він так, як справжній пристібай. Скоритись, хай йому чорт!» – я перепрошую Скарлетт. «Я ніколи не вважав, що Джорджі варто було відокремлюватись», – сказав Ешлі голосом, що тримтів з гніву. «Але коли Джорджа відокремилась, я лишився з нею. Я не вважав, що треба починати війну, але я воював на війні». І я не вважаю доцільним ще більше дражнити янки, вони й без того досить роздражнені. Та оскільки законодавчі збори так вирішили, я їх підтримую. Я – Арчі, раптом звався дядечко Генрі. Ви зимі скарли додому. Тут їй нема чого робити. Політика – це взагалі не для жінок. А зараз тут такі круті слова посипляться, що хоч вуха затикай. Їй, Арчі, на добраніч, Скарлетт. Коли вони їхали далі персиковою вулицею, серце скарви теж заходилось від страху. Чи не позначаться ці безглузді вибраки законодавчих зборів на її добробуті? Чи не скаженіть янки так, що вона позбудеться тартаків? Ну, знаєте, буркнув Арчі. Я чув байки про те, як зайці плюють бульдогові в морду, але в живі очі такого ще не бачив. Це все одно, коли б ці законники закричали «Найживе Джеф Девіс» і «Південна Конфедерація». Така самісінька була б користь і їм, та й нам. Негролюби янки таки заповзялися поставити чорнопиких над нами панувати. Але за мужність ці законники варті доброго слова. Доброго слова? А згоріли б вони синім полум'ям? Доброго слова? розстріляти їх треба. Через них янки накинуться на нас, як качки на хрущів. І чому б їм було не ради... Як там рати? Оте, що з них вимагали, щоб уже вдовольнити Янки, а не знов дратувати. Вони ж однаково примусять нас. То навіщо дарма опинатись?» Арчі втупив у неї холодний погляд. «Отже, підкоритися доброхіть, А так і у баби гордості, що в кози». Коли скарлет підрядила на свої тартаки десятьогвязнів по п'ятьору на кожний, Арчі здійснив свою погрозу і відмовився мати з нею будь-яку справу. Ані всі вмовляння Мелані, ані Френкева обіцянка збільшити платню, не звабили його знову возити скарлет. Він охоче супроводив Мелані і Туб, і Індію, і їхніх приятелів у роз'їздах по місту, але тільки не Скарлет. Він навіть не погоджувався вести інших дам, коли вона сиділа поряд з ними на бричці. Виходила досить прикра ситуація. Якийсь старий горлоріс чинить суд над нею, та ще і гірше того, її рідні та приятелі згодні з ним. Френк, он просто благав її не брати в'язнів. Ешлі спершу відмовлявся з ними працювати і погодився, згнітивши серце лише після її сліста благань, коли вона пообіцяла, що тільки на часи покращують найми вільних негрів. А сусіди так відверто виявляли свій осуд, що Френк, Туб і Мелані не могли в очі їм дивитись. Навіть Пітер і мамка заявили, що від праці в'язнів саме лихо і що все це погано скінчиться. Взагалі всі вважали, що не годиться користатись чужою бідою та нещастям. «А проте ви ж не заберешували, коли на вас працювали раби!» – обурено вигукувала Скарлет. «Так, але то була зовсім інша річ. Раби ж не були у біді і нещасті. Неграм в рабстві набагато краще жилося, ніж тепер на волі, а коли вона не вірить, то хай гляне довкола себе». Однак, зіткнувшися з протидією, Скарлетт своїм звичаєм затялася ще запекліше. Вона зняла г'ю правителя і настановила розвозити деревину, а тим часом остаточно домовилася з Джонні Гелегером. Наскільки вона знала, він один-єдиний схвалив її намір найняти в'язнів. Він лише кивнув своєю круглою головою і сказав, що це розумний крок. Скарлетт, дивлячись на цього коротуна з лицем гнома, шорстким і діловим колишнього жокея, що міцно достояв на кривих ногах, думала. Той, хто поставив його до своїх коней, не дуже дбав, щоб коні були в тілі. Я б його і на десять футів не підпустила до свого коня. Але ось гурт в'язнів вона ладна була йому довірити без найменшого докору сумління. «І мені вільно з цією братією чинити так, як я хочу?» запитав він, а очі в нього були холодні, мов два сірі агати. «Так, як хочете. Мені треба одне» щоб тартак працював і постачав деревину тоді, коли мені буде потрібно, і стільки, скільки потрібно. Я до ваших послуг, – коротко відказав Джоні. Ось тільки повідомлю містера Велберна, що йду від нього. Коли він перехильцем почав протискуватись крізь юрму тислярів, мулярів та носіїв цегли, скарбитві відчула, як на душі у неї полегшило, і зразу підбадьорилась. Джоні – саме той, хто їй потрібен. Крутий і непоступливий, без усяких сантиментів. Ірландський злидень, що рветься в люди, так зневажливо сказав про Геллигера Френк, але якраз тому скарлет і вхопилась за нього. Вона розуміла, що з ірландця, котри поклав собі чогось домогтись, можна мати неабияку користь, а вже його особисті риси – це річ десята. А що Джоні знав ціну грошей, то він був їй навіть ближчий, аніж багато хто з її кола. Взявши у свої руки Тартак, він уже за перший тиждень виправдав її надії, бо з п'ятьма в'язнями виконав більший обсяг роботи, ніж будь-коли бувало у гю з десятьма вільними неграми. Та ще і те, що він дав Скарлет змогу, чи не вперше за весь рік її перебування в Атланті, вільно передихнути, оскільки йому вон до вподоби, щоб вона раз по раз наїздила до Тартака, і він без манівців сказав їй про це». «Ви маєте свою половину справи – продаж деревини, а мені вже дозвольте моєю клопотатись розпилюванням лісу», – решучи заявив він. «Де працюють в'язні та в нем місце для леді? І якщо ніхто вам цього досі не сказав, то я, Джонні Геллегер, скажу. Я справляюся з деревиною, геш? Ну тоді нема чого кожен день за мною наглядати, як за містером Віксом. Він цього потребує, а я ні». Отож, Скарлетт хоч не хоч стала рідше навідуватись на цей тартак, боячись, що як наїжджатиме надто часто, Джонні скипить і кине роботу, чого не можна було допустити. Його зауваження, що саме Ешлі потребує нагляду, боляче шпигонуло її, бо це була правда, в якій вона навіть перед собою не зізнавалась. Ешлі із в'язнями давав лише трохи більше деревини, ніж з вільними неграми, він і сам не міг пояснити чому. Ба навіть він, здавалося, ще й соромився, що в нього працюють в'язні, і в ці дні став зі Скарлет мовча з ним, як ніколи. Скарлет непокоїли зміни з Ешлі. В його ясноволосі чуприні почала пробиватися сивина, плечі втомленом висли, і усміхався він дуже рідко. У ньому нічого не лишилося від того безтурботного Ешлі, що так привабив її багато років тому. Він виглядав як людина... Ота й підточувана нестерпним болем. А складки навколо рота надавали його обличчю такої понурості, аж скарлет було гірко і прикро. Їй хотілося прихилити його голову до своїх грудей, погладити це торкнутися сивиною волосся і вигукнути: Скажи мені, що тебе турбує? Я все залагоджу, я все зроблю, щоб тобі було добре. Але його холодність і відчуженість. Виключали таку можливість.